«Навіть якби вона й була в квартирі, ми запросто могли її не помітити у метушні», – подумала Сніжана. Але тато Сергійка пояснив. «Вудку має тимчасове орендоване житло. Мама забезпечила її запасними ключами від нашої квартири, адже саме там стоїть мій комп'ютер із налагодженим зв'язком між світами». «Мама теж мала отісадку», – поцікавився Сергійко. Він згадав перші сеанси спілкування з ненькою і ще до втечі з інтернату. Брелок на ключах у вигляді кумедного песика. Сергійко засміявся. Я просив маму подарувати мені той брелок, коли побачив його вперше. Він мені дуже сподобався. Але вона тоді нагримала на мене, сказала, що то дуже дорога для неї річ. Тепер зрозуміло, наскільки вона була для неї дорогою. Дізнавшись мало не всі подробиці пригоди, у які опинився, хлопчик не на жарт стривожився вже не тільки за матусю, а й за незнайомку Вудку. А що їх поліцейські затримали її? У жінки ні документів, ні знайомих у місті. Сторінка 130. Не буде ж вона там засвідчувати свою особу відбитком пальця, який до того ж в тім вимірі їй не належить. Якщо з жінкою щось станеться, чи зможуть вони повернутися додому? Вони сиділи на невеликому пагорбі неподалік від все ще відчиненої брами промислового сектору Отісу. Усі були настільки поглинуті в розповідь Сергійкового тата – що ніхто й не помітив, коли поруч з ними з'явився іще один слухач. — Вибачте, не хотів вам заважати. Озвався він до присутніх, коли в колі друзів запанувала повна тиша і кожен заглибився у власні роздуми. — Тато! — радісно зіскочив з місця клай, та враз його вирос обличчя змінила розгубленість. — Як я скучив за тобою, синку! — розвіяв сумніви хлопчика незнайомець. Він підійшов ближче до спантеличеного Клая і міцно обійняв його. Сніжана зі Сергійком та його татом теж повставали. — А мене по вас послала Кучіфу, — повідомив Роглан. — Я не міг дочекатися Клая, знаючи, що він десь подався у вельми важливих справах. А потім моя сестра привела з арени дідухів свою нову знайому. Все-таки арена – містичне місце отісу. Поки дідухи спілкувалися зі звільненими від покарання отісатами, ті метушилися, мов комашня, розшукуючи втрачених за роки щурячого рабства друзів. У тій метушні можна було б збожеволіти, але що відбувалося біля арени дідухів? Там сила думок ще більше, ніж де інде. Отож, кожному вдалося знайти того, кого він шукав. «І кого ж розшукувала кучіфу?» – запитав Клай. «Гостю з іншого виміру, про яку вона дізналася від дітей, що врятували її саму незадовго до звільнення усіх отісатів». «То мама в ламковості?» – радісно вигукнув Сергійко. Саме так, кивнув Роглан. І тому, щоб ви тут не ламали голови, де і як її шукати, я прибув до вас. Можна було повідомити Клаєві через отісадку, але він один не зміг би перенести до Ламковаса таку чи маленьку компанію з іншого виміру. Сторінка 131. Тридцять вісім. Може, погостюєте ще трохи в отісі? Припрошувала Кочіфу. Ви ж не встигли з ним, як слід, познайомитися. Всі були заклопотані неймовірно важливою справою. Тато з мамою перезирнулися. Сергійко без зайвих слів зрозумів, як імобом кортить якнайшвидше опинитися вдома. Адже стільки довгих років його батьки мріяли про цю зустріч. Та йому й самому не терпілося, щоби все нарешті стало на свої місця. І нехай його друзі та сусіди поглядають з та вигадують образливі прізвиська. Хіба то така вже велика неприємність після всього пережитого? Зате тепер у нього є надійна подруга Сніжана. Треба би попросити маму і тата, аби забрали дівчинку з інтернату до своєї родини.